ikuiluko zoko batetik bestera belargarri bilketak egiten ari zela konturatuzen domingo, bi hidi etako bat okertua bezala zegoela. Ze ote du? Ze ote du? Sukaldearen kontra zegoen paretari begira egoten ziren bi hidiak. Baserriko bi hidi xikoak, presiatuak, soroko lanetan hain beste laguntzen zutenak. Denek maitezituzten asko baina batez ere domingok, Ark ekarritakoak ziren bere jaioterritik. Bere boterearen ikur ziren eta orain zerreta bat okertuta topatu. Geldirik egonean errenka aribalitz bezala. Alakorik Ikujuan alde batera eta bestera begiratu zuen Domingok laguntza eske. Sei jarde eta behia ikusi zituen. Espazio hondikoa zuten ikujoa. Harmonian hartzen zuten babesetzeko aberek bertan. Giro beroa koxoa izaten zen, etxe guztia berotzen zuen haien arnasak. Sei ardi eta beia etxita begiratu zuen albo banatara domingok. Bai, maite zituen animaliaiek, Baina bakarrik zegoen. Zoko batean zutenenbor txikiaaidiaren ondoan jarri? Exri, eta hidiaren hannkari lastan has domingo. Zertan ari zen oso garbi izan gabe Eta zimiko moduko bat egin zuen idiak, irribarri txurako zerbait. Ohartzerako, ondoan zituen domingok sei ardiak, elkarri lastanka, idiari babes ematen. Domingok barre egin zuen ez, etzeguen bakarrik. Dena lasai zegoen, dena bare, ondoko idiak, tente eta zuzen zegoenak, marro egin zuen arte loskor Zapla eman zion Domingo ipur gozo, lasai egoteko esanez, etzela zela berata zahaztuko. Eta une hartantxe? xagu txiki bizkor batek zeharkatu zuen ikuua. Aztoratu zituen arti behi eta idiskoak. diskoak Tente zedenak tentetu egin zituen xaguak eta erren ustean zebieari ere laster arratu zitzaizkion, lurrean etzan nahiak